në emisionin ton të drejt për drejt të cilin e transmitojmë gjitha të hën nga ora 20.30. Në emisionin ton qëka thot feja dhe për serin që jemi duke e trejtuar që disa emisione, edhe sët me lejën e allahut të madnuar dhe të mëndojme që dëvashdojmë në njëtën temë, që dëvashdojmë me dhejtën,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 të jetë i formuar në vetë në ti. Para se të jemi të tërpshëm ndaj tjerve, për shambull, të jemi të tërpshëm para vetës tonë. Para se të kujdesemi se qëfar po u themit të tjerve, të kujdesemi se qëfar po ndëgjën në veshët tonë nga vetëja jonë. Para se të kujdesemi se ku po shikojmë, se mos vall të tjera të po na zënë duke shikuar ku nuk duhet para kësaj. Duhet ti të më të edukuar me veten tonë. Prandaj fatkeqësisht shumë njerëz tentojnë të janë të edukuar, të sjellshëm, të kujdesshëm për ballë të tjerëve. Por ata kanë një defekt serioz. Dhe ky defekt pa dyshim, në çopes ne i kthehemi ajeteve të Allahut Azuxhel.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 kur e ka kriuar njëriun, e ka bër këtë krijes të përzier nga onë të erta dhe nga onë të ndritura. Andë njëriu nuk është vetëm i gatshëm për të bërë mirë, por është i gatshëm dhe për të bërë keqë, dhe këto dy aspekte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 Në çopse tek njeriu. Ende nuk janë të mbushtra këto vese. Ende nuk e ka përfunduar problemin me vetën e tij. Ai ndoshta do të mundohet të komunikon me tjerët, mirë, por do të trothojë vetja e tij. Madje as madje atëre kur as nuk ka më mendje fare. Madje as atë kur ndoshta nuk i shkon ndërmendse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 ç ç tipaisat më pastaj kushtimisht armë të mjaftueshme që janë në anën e së mirës së tij që ti përdor ato për veset e t'i mposhtur vështë të tij. Prandaj jeni u para se ti atë sikur që ai ka edukuar me tjerët duhet të jetë edukuar me vetën e tij. Çfarë nuk kupton kjo?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 thot edhe pëtisht e lejuar, nuk dhe dhja si të gënjëj. Ka se kurse ka paramenduve në duke gënjër. Shë din këtë dinë këtë masë, është edukuar, sa so që nuk dinë si të gënjënaj. A që është i pastor. Ande Allah Gjellewal nga ka përësit, që ta pastrojmë në vazhdim si vetën ton. Dhe kjo pastëti të bëtë në gjurimi jon. Jo t'jemi të pastor,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 Për shembul, aje që ka silet në kokën tonë, nuk e din asë kush për njerëzve, posa laot më dhënuar. Dhe njeri nga njere, e merë veti ati, e merë e, mer e pëshiti me vete, dhe qëfarë bënë? Zotë Narujt, me ndonë keq për tjetërin, apo, ose e përdor aspektin e pësharak të mendës ti, duke me nduar për ndonjë për një përme të saktuar, e pësa asë kush nuk e din kë e ka mendin ajë,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 turpin dhe e latë është, edhe kja është edukata me Allah në gjellera, kemë përmenur këtë. Mirë po adhe, dhe, turpin dhe e vetës, a nuk dhvjet turpin nga vetë e vetë e qëfar po shikon? A nuk dhvjet turpin nga vetë e vetë e qëfar po mëndan? A nuk dhvjet turpin nga vetë e vetë e qëfar po planifikon? Ekshtë të mëratë. Përndaj, Allah në gjellera ola e thot, qëtë afleha men zekjaha vë qëtë khaba men dësaha. Kjo në kuadrë t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 Preson njerës fatke cështë, i provokujnë të tjerët, dhe si pasu e këti provokimi, i bje në shkallë të tjerëve, ka njerë bje në mend të thmis, bje nga një mend, në pozitin mendje lehetve. Thuhet për Aleksandrën e madhë, se duke vazhduar në pushtimet i të vazhduushme, i karastisur që të kalanë pra një fshati që të gjithë banorët ishë në grahë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 Dëshnia fialosen me gjithë kënd rrug. Fialosen me atë. Ku është karakteri? Si e lën vetes sonë të biesh në çdo në çdo në çdo shkallë, në çdo nivel? Bë mua ngritur. Andaj respektoje veten tënde para se të pritësh që të të respektu. Et je në nivel nuk bie në kënd. Dashje katrazme vë mendje. Ëh, më dit Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah. Është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 por nevoja, ma djetë doma zëshmëria, e kishtë detyruar dhe kishtë silë dinin këtë shkallë, që të zafës të dorën. Dhe kërë e ahodhë dhe qesën Iben Mubareko, u befasua një riu, tha, u oh, hoqën, oh, falë, si duket ki gabu, nështë a këtu parë, i kënda për një projekt sa këtumë, dhe e tha, tu e të, janë tuat, tha, po këtu për mu, nuk e kam gjatë dorën për kachonë,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 Asë kush s'ka qenë ndomë, pos ajë dhe kompiteri. Allahu në rrujtë. Asë kush s'ka qenë ndomë, pos ajë dhe televizioni. Ek shtë më radhë. Dhe kër është fshevën nga syte njerëzëve, ka shkelër kë fitë Allahotë të nësë gjellë. Nuk e qenë fillimisht i përdukuar me Allahon që përshikon, pa dhe pas ta i përdukuar dhe me vetën e vetë. Si kjo është punë e pistë që i kash këto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 Kështë të ka buhar shumë atrejse. Qëpajri thasën e basërion? A valahi, nuk e mritin atë shkall që unë tjalej vetës time me t'i falj punë të mi e të mira. E respektoj pak ma shumë vetën time sës së ome në në ti. Që ka këtë respek, këtë edukat? Unë e po ludhem, me bo punë të mira, këpastaj për po t'i faljit ty me përgojem, nuk e lej vetës time këtë.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 Taj, para sa të prit sikur se cecë. Para sa të presim, çka të tjerët na respektojnë, të respektojmë vetën tonë. Para sa të shqetësohemi për zhversimin e njerëzve që na e bëjnë për punë caktuara, mos mirënjohjen, të shqetësohemi për veten tonë fillimisht. Kur vetja jone është mos mirënjohse ndaj investimeve që kemi bërë për edukatën tonë, dhe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 Për mëndër një një një të vijen Medina nga Shqitina, dhe të kapë për gjakete këtu, për, për jake, Muhammedin së të tërhesh, o, Muhammed, më jabë nga pasurija zutës, së të ka dhënë baba këtë pasurija, subhanallah, për në Medina, Muhammedin sëllallahu alësallam, e në shabbeti, i respektuar, i ndërruar, dhe njëri e tërhek, dhe njëri së të thotë, anës i primalik, i pash,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 ka se mësë respekt me Muhammedin, a.s. Dhe vindën e kush, përshamon Medina, e thështë, ja, Muhammed, o, oh, Muhammed, bërtiste. Ta shumë pegamërshme të thënë të urna me zëtë ullët, njeri dhe të pësan të keqë. Andaj, Muhammedin, sësëm, këtë rast, e ngristë nga pak zërin, apo që të barazoj me zërën e ti, që të arruan të ata. Nga saj nuk dhe të arruan të vetën e ti. Përndaj,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 Qfar duaj e bëndë? Kështë e disa lute që i bëndë e kurir një nga ato, tha, Allahume i një e u dhu bike, o zot, unë kërkëj që të më mbroj është i mua, en e gjhele, që ta i njërojnë dhe ken, po dhe, o zot, ruëm që mështë me i njëra mu di kush, ta shë të kushat, pëse mështë me tjëru, pëse kush jetë, nuk du me më njëra së kur, pëse më njëru? Apo, en avlime,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 dhe qoftë, Allahun Allah e losë që Allahut në amunëson që ti me të dukuar me vetën tonë. Allah Allahut në amëson pozitën tonë, që të ruem këtë pozitë, mos në ashkili në tirit, për Allahun e amësof të njëjmë pozitë tiritë që mos në në qmëmë dhe përbuzim, për dhe mos të ingritim bi atë që a ta meritojnë. Ti e mesatarë dhe ti me të matër për balë gjithë do kujtë. Zotin andihmoftë,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 To të hoqë, a është haram, nëse lunë bastore edhe fitan. Pare, e ato pare i e ja për gjami ose të varrë, a është haram. Me lunë bastore është haram, është haram, dhe fitimi aty është haram. Dhe, si kurse ka nga ditë në muadit, rrgjalla anhu, se njeri ju ditë në gjykimit nuk kam mundësi me levisë këmbën e ti, ditë në gjykimit pa dhëndë përgjën e katër pyytja. Një për aty në është për pasurin e ti, ku e ka fitu dhe si e ka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 Kemi telefonat, ordani? Ulaikum, selam aleikum. Aleykum, selam. Hozë, babë, ne kemi shmuq që sa. So. Po? Qa këshë mujtë më nakëshiluar, Tina, se na me saq, aq po mundohemi saq, aqë po mujtë me njekësi, por... ...ju, se vojtë, qka mund më nakëshiluar, se është... Se, ...se të femi asane, asanej, dhe zishtë... Po? ...ne përdo për shpo kofat që je bin me shkue. Ako ne duhet diqka që mundëm nga nga nga nga përmenarë këshilutemi, duhet duhet diqka që si pasë përramit alë i silam, inshallah, zhukri. Amin, amin, inshallah, dhe të qapin për iqin, inshallah. Në këtë rast, baba është i sëmur. Filimisht, duhet që të kujdeseni për te, që ati mos t'i mungon kujdesi familjarë. Dhe këtë kujdes të bëni me shumë zeld dhe qef, duke shpesu shpëlimin Allahot Azogjen.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 të ledzojmë lutjet që i ka përdur Muhamedi a.s.m. e këtë rastë. Sikur se përshambull, i kjetë të këtë librin buroja muslimonit. Esalu Allah e ladhim, Rabbel arsh e ladhim e një shvijek. E lusë Allahun e madhë, Zotin e arshit e madhë, që të shërën ty. Me lutë Allahun gjellera përshërim. Pasaj gjitha ashtot, ato lutjet tira, Allahume Rabbe në nasë, edhjib i lbesë, i shfiën të shafi, la shifain, la shifauk, shifain, la yugadiru, sakama,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 Çov nga ditë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në në këtë në këtë ditë vetërita që t'ju mundohemi në mëyr të but, t'ju mundohemi në mëyr shumë të urt, jo me ngarkesë, ngasaj mjaft të kanë ngarkesën smundjes, ta këshillojm që ta përmendë vetë Allahun. Ta këshillojm çte ringati namazet, t'i themi që, që s'ke nevoj më quti, nata bim këto t'japim abdesin inshallah më fal. Çe falo, çe nganjere ndonsta njëri smund i Zot n'harrit, mund të jetë smund e vdekjes e ti dhe mua atë kur duhet jetë shumë devotshum, shumë, shumë kujdesshëm po namaz.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 Andaj timë gatshëm që të rrim gati në këtë aspekt, që ai t'haruan Feneti, t'haruan adhurimin e tij, mos spritojmë, nëse me eul ose uh, me ndihmën e kthin krah çdo që ai ka më letë më ufal. Me ibn Abdes, me këshillu me thone astaghfirullah, kërko falet tek Allahu, la ilaha illa Allah. Ose nganjëra Adamos me i thonë na vetuj, po na me thon pak më mëzo që ai më ndëgjum ia ja kujtu, andaj të kujdesim për Feneti. Edhe kjo është pjesë e këtij kujdesi. Dhe gjithashtu mirë është për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 Sikusht janë qenë të sharit për shumë dhe që dalin dhe i ruajnë baktit nga ojqit e kështë më ratë, ose është për gjyëti, qenë, zagarë, a kemë për gjyëti e kemë ate. Lejohet me mbajtë në obarë, për në qofë se nuk kemi arsujen për këtë. Të kushtë të këhere, pëmaj vëllë këtë qenë për shpe, a i matë së në sunë e lërganë, a i qenë, i vogën, nuk nijet, nuk nijet, lejhja ati kërgunë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 e inkuadrujm edhe një telefonat tjetër mm -hmm. Selamun Aleykum Aleykum Selam Artollah Dhejta me në tabu një pytje Emrin Elina dhe Elven po me ndajtëm kuptimi të të në Elina dhe? Elven Po E qartë Oke në të mundu Wallaj disa arë jam munduar se t'u bëhës gjithën kuptim të Emra po pak problem po është njeri që Emra që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 Im kadrojme në telefonat tjetër? Një më haqëm? Ur në, për të në dëgjejmë o në? Mi mama. Mi mama. Dhe shpa me bo një sikje kështu. Po? Po, nuk ha bo një vezvejse që një a një vjet, për shambull nuk përmu me do e dheja së përmu në bëndërimi, që shmën e gu kësë vezvejsen. Jam nuk bo namaz, jam që i faljë pas vaktët. Po, ti jesh shumë me laguzvesa, nukunim më ndihmohesh. Po, po inshallah, inshallah. Amin inshallah. Lukas theraport që kemi kso ankesa nga disa pacientëshve tan se vuan nga vezveset. Dhe ja, deri në çillon shkolll mund me të provë vezvesë, shejtani subhanallahu, që ta hubin guzimu dal pe shpis. Ti nuk ke asgjë. Tmesh kë vezvesa. Ti realisht kurxjeski. Ti mundsh me dal për jashtë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 Andaj, shkëtoni, vjenë të mëshu vezvese. E pa njëri vezvese, në të aspekt. Andaj, dhe gjë, përvezvese nuk ka hapa. Jo, përvezvese nuk ka sirup, s'ka kur që përvezvese. Përvezvese e ki Allahon dhe mandaj vetën tonë. Në qofë se më bëshetit në Allahon e madhë, dhe luftan kondër vezveseve, duke i ignoru, duke mësumar me to, duke punu në të kondër tyne, ki i mëshur me lene Allah të të gjërë. Por në qovë se thush, pës ma deni ju mu që shumën e keqe kështu më radhën e të kuptim, në bjullësh në vetën tënde, izolosh e kështu më radhën, ki mu shka tru. Ka një diku t'i dhem barku, t'ani mas barku, i dhem shpina. So, Tha t'hajt barku, për t'asht pëse shpina. Mas shpinës t'i dhem qafa. Tha so, t'qe, kam dhe qkane, me siguri. Shveton e thët i ki dy kancera, jo një, dy i ki jepet me siguri kamëne, kamëne i kancerën, qëka ka këto, pëse s'poshnurë, subhanallah, pëse du të mengu vëzvesën qëka kjerë, hamëne Allah kalion doktarë për kitë punë, shkanë këndrë losht, kalëzën qëka kjerë me rapa dhe krytë puna, ndaj, nuk mundit me qenë këshiltari mirëfilti unë, shëjtari që pranë vëzvesën këndër neve, ndaj thash, i një raj, edhe dil, edhe në që fërëzorësht dil, ma mire murëz e me luftu vëzvesën se me metë në shtrat, i shtrim, pa kur gjë heqë. Del. Del së prish pun, del. Po nuk po moj, po del. Kime pa që i kur gjës ki. Kime pa se mund është me dalë. Dhe gjitha është të lezo Kur'an. Lezo Kur'an nga seshë. Kur'ani me lene Allah Gjellewala i dhe banë vëzvesët. Lezo Kur'an, dhe gjë Kur'an. Me lene Allah Gjellewala shporët dhe shpërtalojt që të tani malkuar dhe shpërtan nga shirëti.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 E pas dhe namazë si kësë të kanë hadithë në Muhammedet sallallahu alaihi sallam. Nësë Allah gjëllohat që me sëru, dhe në qofë se i përmbarësë që përmenda me lejnë Allah gjëllohala, dhë tjetë gjendja ju të të tërsiqë në rrusha insha Allah. Patëm një telefonan, nuk e dija që duke pritë enda. Salamu alaikum, hoqë. Aleykum, salamu, rahmatulloh. Daxa më të manë i piti në se komën ti. Power në Allah, që shja? Daxa më të të është ky që do të na do, ndoshta. Po, po. Zoti shpilib. Amin e thoj Allahu. Ëm bojtia shpesë vend shtëpe apo ëm ah, jo për të përfituar prej tyre. Sigurisht se më mojt pulën për shkak të përfiton prej pulës, po më mojt pluma për rekreacion. Dhe sa problemi është se kanë për çiket pun. Qase është një lloj pandni për përfiton. Ashtu mund të sandesh kaus, nuk zhvillohuash as kurrë, as se Nëso ka për që e kam preferuar. Sa kopë dietoreçi kanë liu këto çështje me kost, me kost që loja me pluma dhe kujdesi për ta, t'jat mamas. Jo njerëz ka dhot orë, vetë darutrin masluma apo tana tani sot ska më pak më fal. Ju jo jo më hub namazin plumat. Ju më u obligimin ndaj familjes. Ka nevojë gryja më shkumble di çka, skom vakse komë ju plumat. Edh këy obligim ndaj shtëpisë, tani të shkumblema.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 nuk shpenzon shumë për ta, një shpenzim mes atari thjesht, sa më i mbiqqyr ka pak një qafi vogël, edhe duko kutis për hakun e Allah dhe hakun e familës, inshallah me këtë kushte, bëne që nuk prish punë. Për ndrysh e botë haram, për ndrysh e botë haram, Allah hë në rujtë. Kemi edhe telefonat tjetër, duke pritë, ornani? Selam aleykum. Aleikum, selam a të Allah. O gjithë dhe ruën ma bëm një pjëtë e ma të bohë në Dhe e t'ja par është, e kam në dyqenë. Sa është me rënti që par dyqenë, e ma kam gjithë kryet zogët. Në më shepën, kështën, në përblë. Që ishë allat njerë, së të më mora vëshë? E kam në dyqenë. Po e kuptova qëta, po e ma vonë? Edhe e kam gjithë kryet zogët, zogët, kryet zogët. Aaa, kryet zogët ke gjithë, ku e ke gjithë ata? Po, e kam gjithë në venë, më shëftë. Po. Dishan, e a ka pasnat kryt zokut e çka të pshtjellta dishka, veç kryt zokut shuka qën. Kurrë. Jo, jo, vetë ke shikuput kryet e zokut edhe ke shitë kish lën atë. Po. Atë duhet fshije lokalën. E zgjitha tash, subhanallahu ka hor kja, çau boa, çu shuboa dash. Po. Alhamdulillah, që unën nuk bësai atë saman. Që te shtalloha që jam i uzum familiarisht. Po. Po po ta shehni sa rend ti ti e. Edhe në pyetje nëse bën tjetër. Po bën që shja, fal. Në qik, diallit e, e ko emin Alejna. Apo më dëgjën? Alejna? Alejna, Alejna. Alejna? Po po, po, po. A është emin që duhet mu bojt se diallit dhe reja pëmtojnë une jëmë babxyshjës i bajzër. Po? Po diallit dhe reja pëmtojnë mi janë rrugun tamë i jo zëpar se ja këna nëzitë dhe bojt në shnetë dhe zëbën. Pa, pa, pa. A a kurtin, i, a, po po po. Çi do di pyetje? Amin Allah. A korrai kurrim çajën apo ju? Po, inshallah tash jobën për djemën e Allahut, inshallah. Hajde, selam aleikum, Allah bej çfarë problemi. Amin ate ju aleykum selam aleikum. aleikum. Pyetja par këto zogu që ke gjërat, nuk duhet dini me ndjerë me shkumën se dikush mban diçka asana. Aja që thon zbesoj këto punjë jo, ona, duhet na, du, na besojm se mund mendo diçka. Sihri, magjia është hak, ndodhaja. Por jo shë, më boni rëvesh çat çat po gat dikush të më bë diçka. Jo kështu. Eto jeto të tënta. Tash për Paula. E mëson se sot për gjithçka që ka shapën. Kush e din çfarë mund të marr ai ai ai ai ai kriju aty Allah dhe më shka. E marr me bismillah një regjun edhe bëhet rahatin inshallah. Për. Nuk ka diçka koment më shumë për kët. Mos u shqetëso më tepër inshallah. Për. Ose përkët amrit aleyna, nuk është amë i mirë. Ka sa aleyna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 Kemi të telefonat tjetër të radhës e inkuadrojmë Salamu alaikum Aleykum salamu Rahmetullah Në edhe ishte një pyqe mësështë? Po urna, urna A është me vend një praktikë që është bërë të këne ku hështë dërë pas namazët temin njërë tjetët Allahu kabu Po e që është? Amen As Salamu a alaikum Aleykum salamu Aleykum salamu të Allah a, Muslimani me i deshru vlad vetë të mirë që Allahu Gjelle Ulami ja prani batetin kjo është e mirë s'ka të Mir po nuk duhet më buq tradit. Mas namaz gjithmonë nga se kjo pastaj mund të marr ndesh me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ngaqë nuk është transmetuar, nga çu me marr mësim nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ai është shembullion. Ai është shembullion. Nuk e transmetuan në asnjëherë he, se Muhamedi sazem kur ka fal namaz në çumë Bubekrin Allah ka buull, më merr në lloj kabus, ka buq kështu. Kjo është as më to pityne. Andaj na duhet mi ti përmojmë mësim vetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ti përmojmë asaj çaj namsan.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 Po, mas ne mund të përshëndet, a je mirë? Ju shjeni apo shohut në mas sabah për shembull ose më vonë, më më përshëndet me, me me ata që falën, nuk prish punë. Po jo më bota tre ditë gjithmonë, sa të takojmë, sa të falemi, pes vaktet Allah e kabull, Allah e kabull gjithmonë. Nuk ka është në përputhje këmbë mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga sa nuk është, është transmetuar nga Ajsa iku ka vepru. A dikush sot po e çka kokë këç më thon? Po nuk është ke fal që është këç, po më thon që fjalë këçe. Që jole mirë. Allaj na i bovë të kabul këtë punë tona. Namazin e agjerimi këtë që kema allaj na i bovë të kabul. Por me botë tradit me thonë gjithë masë namazi, apo, këa ka problem masërej. Nësë nuk shikuhet veç, fjalla është e mirë. Por shikuhet edhe dhe pra, është në përpudhe me Muhammedin sësërëm. Por shambull, mi thonë dikujt, mi thonë dikujt, mirë më nëgjesi. A është keqë? Fjala mirë, po më thonë aksham pa lidhjes, nëse kokon e vet. Edhe kështu më thonë, Allah i e ka vullosur fjalë mirë. Po më thonë vende pa vend, se ka kuptimin e vet. Se ka kuptimin nga 12 kokon vend dhe kure ka kokon më thon, e për vend me për ku na mëson kush? Na mëson Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, anë tën të kimi kujdesë veprat tona dhe fjalët tjetër përputhen me mësimet e Muhamedit alaihi salatu wasallam. Kimi telefonat tjetër të, të, të, të radhës? Aleikum. Aleikum salam. Da a dashat dytytë ojse se ka mundsi? Po, nda. Pytja parë është, do të vonjë Ashtagani si mfal ul, sku shumë normali bo, muj të unkom dhe më falë ç'i dëvot. Po. A mu ka pranuaru do të vonjë në namaz? Po. Edhe pyetja e dytë, i kam dy vajza, vajza e parë ka Leunisa dhe, Kësha dhe që, koment, që, që që ka e dyta Uresa. Kisha pas dëshini koment po studim. Si çekanë në çush? E po rek Leunisa. Po. Edhe dyta e ka Uresa. Uresa, e ku... Qfar gjuje në këta? Po më nëj kanë kuptim shqip, që a pas dëshirë në komend të përteje. Uresa për kuptoj, po Leonisa së për kuptoj? Po dëmë thonë, në ishime Ling, Leonisa. Aha, aha, aha. A, e qartë, e qartë, e kuptoj. Pa të këte kuptoj njën, si një nën e rejtë, e... do sa me dite në mendin të përteje. E kuptoj, e kuptoj, e qartë. Selam alikum. Alikum selam. Dhe dhe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 Për shambull, emë një bujarë, besnik, emin, së është arabisht, për shambull një mirë. Ka kuptim, e ka një porosica këtu në kjo emër, s'ka dhe shkatë kjeqa. Ndërsa, emëni që nuk ka kuptim, asë të mirë, asë të keqë. Për shambull, Leonisa, e, shumë në të në të zonë, kur së pasanik si kombinime. Leonisa, nisi me lindë. Nuk e di. Nuk, për shambull, të kishme qenë kjo vazhë, më më prit më lind mbas në muje mbas 2 javë edhe më vet ambient ambient këtu këto s'jan gjetë. Me vërtet po nuk po m'tingon si a mund të shga. Po, zhni proces leomenis nisi më lind po kjo proces merr fund e tani çfarë bëjmë atë? A më ne çka që çështja do të pas kujdes. Nuk është haram, nuk është e keqe. Nuk më هون çës e amë i keq që duhet më ndru. Ë ka e kanë gjitë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 e kuptim ka për s'ka në i përmbajtet sa këtu vërra pëtër. Kjo është kushti i parë, i emnit, me pasë kuptim të mirë. Dhe e dyta, mës me qenë emni pre emreve që veqohen me tu ata që nukenë muslimat. Sikursi e kam cikë për shambull, ka emnat në kuptim të në gjuën sërbe për shambull, e kuptimin e mire ka, për nësë mundu me njëta temën se është i veqan për ta, është temën i tynje ndan edhe pse ka kuptim mirë në lëngu të caktuar, nuk janë pjesëm në familton, ka s'është emër i veçantë për ta, nuk është i veçantë për ne. Këtu di kushtën, nëse përmbushëm në emër, lejohet me anjë emrin e fëmis, po ndysha nuk nuk lejohet. Allahu adin masmire. Kemë telefonat tetërin kuadrojm. Selam alejkum o xhi. Alejkumus salam ورحمه الله. Po bëni fitje më ta vë. Po urnaulla çu shia. E kom motren, po? dhe motra u martu për zermon, para 5-6 vjetëve. Po? Aja të edhe u fali, ka fali në mazë, edhe kanë gjinu dhe Amazonin. Po, po. E, tash motra po fali, kanë njerë me mu, se kësë u fali atër, po kanë njerë po fali për mu, e a i jo, s'kullë jo, tash familinimi ki, a është pararam që ka bërë që ka mora. Dhe më motra, kër e ka mora të ajë, u konë musliman u fali? Po, po, allar kanë gjinu Ramazani. E tash pëse së përfall e tash? Tash zi, vabaj. Po, po thom, a e kamë hu fena e dhle nga përtacija? Pa, e përsegut për i tanë, së përdi, vabaj. Po, e qartë, e qartë, inshëllë tjabë, inshëllë. Salamu alaikum, nda së përde. Salamu alaikum, së përde. Pa, dushim se martesaj muhet të sëndë me këtë Gjerman, epsar Gjerman, po, Musliman, është në regullë, apo shërisht është bën ku kur këndini ka qenë do thotë vetëm de, m, e, deklarativisht musliman gojarërisht por edhe praktikisht ka qenë musliman anë të anësh ndrregut fakti që është dobsu në fenë e tij ka shkaqe të caktuara ka shkaqe të caktuara ose për shembull do të ishtë kthyshë shërisë në kaluaran që ka pas ku ka qenë musliman ose ndikimi i familjes atje ku janë vetë tjetër mund të ketë edhe shkaqe Por në qovë se e kali namazin, si të qovë të atë është ka që duhet mu, mu analizu dhe me, me utrejtu, për me e shëru këtë njëri. Por, në në tjetër, në qovë se praktisja namazin është, si pasu e dembelis, e di valla që i keqë për baje, Allah i më faljt, por në sholë e kom dërmene për të meni, si e kom pas një problem që është të vazhdoj, atërë këtu është diçka tjetër. Por në qovë se a i kara pishmoni që e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 Nëse një muslimane ka të ndaluar të jetë e martuar me njëri që nuk është musliman. Prandaj çdo situatë që është e ke marr përgjigjen e duhur inshallah, andaj Allah u ndihmon në këtë rast, apo thoshet që mos jetë ke e dytë, që ta këtë braktit të, të fen, por inshallah, po thamë ka për ndembelie, që ka rrug në një afshi caktuar, por inshallah të kalojë atë dhe kthehet përsëri në rrugën e e e e u dzimit dhe dhe dhe rrugën e praktikës siç kurse ka thënë me herët. Bënjë dua për ta, Allah Gjellera uzoft e forcoft, dhe gjithashtot gruja literim pak gati, me kshila, me porosi, por edhe tisil, sisi, ti si miki ti, bërë pak me veti, ose në qoqitë të muslimanëve ka pak që ti shtuat, imani, klerguan në disa, ndoshta dilema që silën kokën e ti, ndoshta Allah Gjellera donë që të përmisohet gjendja ti, dhe të këthejet në namazën si kurse ka qenë me herët. Kemi një telefonat tjetër? Halo, salam, aleikum. E së amë për tjëmë, e po? kënë 4 fëmëë. Po, mësë problemë, pokëmë amë e mërsona, së di së është i vlesëmë, në këptëm shqiptërë. Qëshë amë? Ersona. Ertona? Ersona. Ersona. Po, po? evë di Oli Vogel, Eduard. Po? E së amë ditë fërdo me të një kënë këta dë në në. Po, po, po.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 Nona në e këm dverber, e, i ka thonë të këtë më në shmufallë me bo namaz me tullë me maravdes, se edhe është ka një varë në trupë, e sa është të rëllë, a preferuot, a botë ka bull avdesi, që është të dashta me... Më falë që është me maravdes e nuk e ndëgjohë mirë? Me marë një tullë, tullë... A, dhe të, dhe jemum, marë, të jemum me marë, të jemumë? Po, tejmom me marë. Po, po, po. po, po, po, po. E, masi, ajo me lëviz mundët, me him banjo, po, masi e ka vëpër në trupet dhe nuk shë, i kanë thonë di kush bën tejmom me marë, dhe ashta me dita bën kështu me marët. Po, e qartë, e qartë, e qartë. Falë në djerit. Selam aleyka. Elikum salam të Allah. <laughs> Tejmomi është zavënsimja abdesit në disa situatat së këtuar. Ose kër nuk kemi uj, ose kër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 Lo që pendoan që më mor Abdes, ka sekonj për dikur që mund më afrohet e qeshmja, edhe më thon fçek këtu e ki qeshmën, da më rabdes sikur se i luan durrt, i luan këmbë tek sy më radh. Në qoftëse varrën e ka në një vend dikun, ku porsha ka varrën durr, ose ka këtu, s'mund më la durrën, nuk prish pun këtë pjesë nuk e luan dhe merr pjesën e mbetur, në mbetur për me Rabdes. Pjesën e mbetur me Rabdes. Pa nuk po shart syë që më marr nëna e të themun për tu arsye që ti përmanda. Asa munësh ku deri në banjë mund di kush më afrouan dhe ndajin këtë citat, përna se nuk lejohet më përdor as çfarë do njëtë qoftë, qoftë ato që përmen apo diçka tjetër, në vend të ujit, obligohet më përdor ujit dhe më marr abdes, përderisa komunci si di kush më e çu deri te vani ku më të, të abdese dhe përderisa përdorimi i ujit nuk e dëmton dhe nuk i pengon për më marr abdes. Mund të ketë vara për sa njërin, këtu në dorë, këtu në dorë, fytyrës, sën më abdes. Kë diçka tjetër?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 Po vla, orna? E, kam du piti, oj. Po, orna, vla? Du jam ja i kam, se tashka me mlim të soqja. Iso da dëna, oj, një jë me rekam uvejs, edhe një jë me të tjikës e kam jusra. Po? E, va, e kam një halë, shia ashtë. A, e kam të lejume me në shtim brenda, jo. Shia ashtë? Shia, po, me seks shia. Po, po, po, po. Selam alejkum. Selam urellah. Damri u vejse dhe yustra janë më shumë të bukur. Cili do të që anjët tash të qoft vajz apo djal, ëh, kën ke pari emën e bukur. U vejse është emën i bukur dhe yustra është emën i bukur. Andaj sukom kemë madhmatë për këtë është e bukur. Së përkët hallës e kishia. Do ajë më siguroj buosh ia tash se të na shija në kohë populli unë në kohë shijim popullionin soni i krait. Mos mund bësh bërsia tash, është ndikou pe diku, tek çismat. Pa them tash, do mund kët ko të fundit ose para luftës ose pas luftës, por megjithatë, do mund ne çopse shizmi i saj është i përkufizuar vetëm disa bindje të caktuara për shemb, ka kaçkuptuar këto çismat, patyshim se nuk mund të themi që mos me leju me pranuar shtëpi japën. Qase kë hall dhe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 e kupton drejt atë çfarë po them. Në në duhet të i rregojmë këtyre njerëzve që janë të padëshiruar për shoqin tonë, nuk na duhen. Nuk na duhen absolutisht. Janë të padëshiruar. Ngase Islami që e kemi kultivuar me gjenerata me gjenerata, sunizmi jon që ne e kemi, kjo është e, drejtimi jon dhe ky është kuptimi jon i fesë. Çdo tentativ për të na ndryshuar kët sunizëm Në shiizëm apo sufizëm është i padoshur për ne. E pardejshës i padoshurum nuk mundum t'ia hapim dyrën dikujt që donë më na indoctrinou negativisht dhe në kuptim të dëmshëm popullin tonë dhe rinin tonë këtu në Maqedoni. Për shalmdulli Allahu s'po jap sukses, mirpo ata tentojnë, ka viktimë, bin viktimë, gjithë njerëz pa informuar për interes saktum gjilen të tillë. Ai duhet kimi kujdes sasi po beprojmë ata. Ne po them që Në sens, në, në sens, çoftë, sheizmi vetë sikur fizumi ta jo nuk është ndonëherë se e njohur, nuk është një që madhë. ka ndonjëçi bën shart të madh. Ka planuish fizminu mashtru di ku kush te kush e ka marrën çaf, apo pse jo? Lejnte shtëpia. Kuptojm të vizitës, ka se e ki hall, ki raportet mira me të. Le të vendësh shtëpia jote, por me kujdes. Skokso tema dhe po dyshem, kjo që ajo ka bërë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 por ça tregu shëmti shëmtuesmrin e veprës që ka bën. E çka ka gjetë shinizëm që u bosh ia? Çka ka gjetë atje? Çka ka këtu atje për me bën ireshia? Para se shpiftje dhe abuzime dhe gënjeshtër dhe pallora. Çka ka këtu atje? Allahu na ruaj. Allahu na ruaj dhe na udzof. Kemi telefonat tjetër të radës, dhe si duket është e fundit për sonte? Selam aleikum inxhinieru. Aleikum selam wa rahmatullah. Dhe sa më lavdoni për të rasemën e emrit të Lordit. Oh, pa amë një danë janë, edhe danë janë. I me ndimë për juve, për juve, Allah në shumë djetë. Danë janë. Walla da... nuk e di që kuptimi ka Allah, dhe nuk pëm t'inglën si emër musliman. Ma tepër pëm t'inglën si emër përendimor dhe i huaj. Dhe unë e thash ma heret, për dresa nuk është emër i joni, dhe nuk ka kuptim tonin, dhe nuk është emër i muslimanve që vjen nga popët musliman, por është i huaj, për dresa nuk i ka kë